Ce cea mai bună muzică de ieri și de azi. Europa FM, ora 18. Europa, Europa, Europa, FM. Jurnalul de seara Europa FM, prezentat de Manuela Nicolescu și Filip Stan David. Bună seara! Bine, v-am găsit. Pro-România nu votează pentru investirea guvernului Orban. Premierul desemnat susține că rămâne optimist. Când se va da însă votul de încredere în Parlament? PSD încearcă să amâne momentul până la începutul lui noiembrie. Audieri în dosarul colectiv, fostul ministru al sănătății Nicolae Băniciui nu a ajuns la parchet. Avocatul familiilor implicate vrea ca el să fie adus cu forța. Și polițiștii din Marea Britanie au descoperit aproape 40 de cadavre într-un camion frigorific. Vehiculul ar fi înmatriculat în Bulgaria. Detalii în câteva momente deocamdată însă datele meteo. La noapte, ceață în cea mai mare parte a Moldovei, în Dobrogea și în jumătatea estica Munteniei. Temperaturile minime vor fi între 2 și 14 grade, mai coborâte în depresiunile Carpaților Oriental până spre minus 1 grad, dar și mai ridicate în dealurile de vest până spre 18 grade. Mâine, maxime termice de la 14 grade în estul Munteniei, Dobrogea și Moldova, unde ceața va persista în cea mai mare parte a zilei, până la 29 de grade în Banat și în sud-vestul Transilvaniei. În București, mâine o maximă în jur de 21 de grade. Ascultați Jurnalul de Seară Europa FM. Premierul desemnat Ludovic Orban a încheiat negocierile pe tema formării unei noi majorități parlamentare și a aflat cu această ocazie că pro-România nu va vota pentru investirea guvernului său. Chiar și așa, liderul PNL s-a arătat optimist. Mi este foarte greu să înțeleg această atitudine. Pe de o parte votez o moțiune de cenzură ca să dai jos guvernul Dăncilă și pe de altă parte nu particip la investirea unui guvern care să înlocuiască guvernul Dăncilă. Vă mărțuiesc că mă așteptam la această poziție. Asta nu seamnă că șansele de a reuși investitura guvernului nu rămână în picioare. Continuăm negocierile individuale cu parlamentari independenți, cu parlamentari din PSD. Sunt peste 25 de parlamentari cu care am purtat discuții și care cred că ar putea fi convins să vină să participe la votul de investitură. Dar de ce nu susține partidul lui Victor Ponta cabinetul Orban? Vreau să vă spun un lucru, nu e un secret, ce am spus și domnului Orban. Am fost prim-ministru patru ani, cu o majoritate serioasă și tot a fost o sarcină grea. Cum să guvernezi cu, fără majoritate, cu cinci partide, ALDE, PMP, UDMR, USR, care au interese total diferite și care nu se înțeleg nici măcar pe ceea ce vor să anunțe, va fi foarte dificil. Da, sper să reușească. La rândul său, liderul UCR, Dan Barna, a declarat la Rad că nu îl surprinde anunțul făcut de pro proromânia. În opinia sa, strategia lui Victor Ponta ar fi chiar menținerea guvernului Dăncilă la butoane. Am văzut că la moțiunea de cenzură s-a constituit o majoritate necesară. Este, din nou, necesitatea și, cum să spun, responsabilitatea până la urmă a premierului de senat să-și constituie această majoritate din resursele acestui parlament, care a dovedit, foarte important, a dovedit și am văzut ce s-a întâmplat luni când am pus niște proiecte de legi, am încercat să punem niște proiecte de lege pe ordinea de zi și nu s-a putut. Avem o majoritate toxică, foarte complicată și perspectiva guvernului minoritar nu este una foarte, foarte pozitivă sau nu este una pozitivă în ceea ce privește șansa de a putea să facă reforme. Conducerea Parlamentului va stabili luni calendarul audierii ministrilor nominalizați în comisiile de specialitate și data votului de încredere. Liderul deputaților PSD, Alfred Simonis a declarat că votul va avea loc cel mai probabil peste două săptămâni, pe 4 noiembrie. Surse din cadrul PNL afirmă că partidul și-ar dori ca procedura să aibă loc cu o săptămână mai devreme. În 2017, la instalarea guvernului Grindeanu, audierile tuturor ministrilor au durat șase ore. Lista ministrilor propuși va fi gata mâine, după care ar urma ca ea să fie depusă în Parlament, la oaltă cu programul de guvernare, relatează Iulia Verbancu. Înaintea ședinței în care va fi validată lista miniștrilor, premierul desemnat se va întâlni cu președintele Claus Iohannis. Noul guvern ar urma să aibă cel mult 16 ministere față de 24 câte sunt în prezent în cabinetul Dăncilă. Premierul desemnat Ludovic Orban spune că va ține cont de părerile tuturor partenerilor atunci când va definitiva lista miniștrilor. Alde, UDMR și USR au anunțat deja că sunt gata să voteze noul cabinet, în timp ce parlamentarii PMP au fost nemulțumiți de cum au decurs negocierile cu liberalii, dar nu au exclus să susțină și ei guvernul Orban. Pro-România, în schimb, a anunțat că nu-l va vota. Pentru a fi investit, guvernul are nevoie de 233 de voturi, iar în acest moment i-ar lipsi 12. Premierul desemnat ar vrea ca ministrii nominalizați să fie audiați marți în comisiile de specialitate pentru ca miercuri guvernul să are deja votul de încredere în plenul reunit al celor două camere ale Parlamentului. Negocierile din ultimele zile au provocat și tensiuni între susținătorii lui Mircea Diaconu la prezidențiale. Victor Ponta a spus că nu știe dacă ALDE, care va vota în favoarea guvernului PNL, mai poate să-l sprijine și pe fostul eurodeputat înscris în cursa pentru cotroceni. Președintele pro-România l-a ironizat pe călin Popescu Tăriceanu, care i-a cerut premierului desemnat să mențină cota unică de impozitare. Păi, domnul n-a aflat că noi 2005, că suntem în 2019. Avem o singură alianță între pro-România și Alde și anume pentru susținerea candidatului Mircea Diaconu. Noi îl susținem pe Mircea Diaconu. Nu știu dacă cei de la Aldești, fiind aliați cu PNL-ul care l au pe Iohannis, candatul, dacă pot să-l susțină pe Diaconu. Dacă pot, e foarte bine, nu e nicio problemă. Ulterior, deputatul Aldevarujan Vozganian l-a întrebat pe Victor Ponta pe Facebook dacă nu cumva se gândește să revină în PSD. Domnul Vozganian crede că partidul său și cel al lui Victor Ponta nu mai au aceiași adversari politici. Ascultați jurnalul de seară Europa FM. Citat la parchetul general în dosarul colectiv, fostul ministru al sănătății Nicolae Bănicioiu a invocat motive personale ca să nu se prezinte. Ar fi trebuit să discute cu procurorii în această dimineață. Nicolae Bănicioiu a fost chemat în calitate de martor. Ancheta asupra incendiului din Clubul Bucureștean Colectiv vizează și felul în care s-au comportat autoritățile. Dintre cele 64 de victime, cele mai multe au murit după ce ajunseseră la spital. Mihai Bucureșteanu. Avocatul victimelor și familiilor victimelor din Clubul Colectiv, Doru Viorel Ursu, a declarat în această dimineață că fostul ministru al sănătății Nicolae Bănicioiu nu s-a prezentat în fața procurorilor. Avocatul victimelor cere ca fostul demnitar să fie adus cu mandat. Speranța a renăscut, iar dacă nu să, o să urmăriți evoluția, o să vedeți că probabil vom ajunge în sfârșit la a marii responsabili, Pentru că e vorba de cum era sistemul românesc pregătit pentru ce au făcut domniile lor. În noiembrie 15, la puțin timp după tragedia de la colectiv, Nicolae Băniceu declara că autoritățile române nu au nevoie de ajutor din străinătate pentru a trata răniții. Ne descurcăm foarte bine, iar medicii noștri pot face față cu brio oricărei a, situații. A, Era a fost audiat și șeful departamentului pentru situații de urgență, Raed Arafat, timp de patru ore tot în calitate nemartor. Audierile au loc în dosarul deschis în urmă cu trei ani după plângerile depuse de părinții victimelor și supraviețuitorilor tragediei de la colectiv care au acuzat autoritățile de neglijență și ucidere din culpă. Pe 30 octombrie se împlinesc patru ani de la tragedia din colectiv. Procurorii mișorene antimafia anunță că au destructurat o rețea de trafic de droguri care opera în mai multe județe. Zeci de percheziții au avut loc în această dimineață în oraș, la capătul cărora mai bine de 20 de persoane au fost duse la audieri. Transmite Dan Turcu. Perchezițiile au început în această dimineață la ora 6, simultan la mai multe adrese din Timiș și Bihor. Polițiștii antidrog și trupele speciale ale Jandarmeriei au la 24 de vile și apartamente ce aparțin suspecților. Timp de aproape 2 ani, procurorii din Cot au strâns dovezi împotriva celor care fac parte din această grupare cunoscută de altfel și pentru scandalurile pe care le-au provocat de-a lungul timpului în Timișoara. La percheziții, oamenii legii au găsit peste 800 de grame de droguri, o parte din stupefiante erau pregătite pentru vânzare. Totodată, polițiștii au găsit ustensile folosite la prepararea sau cântărirea acestora. În același timp au fost descoperite mai multe arme albe, dar și telefoane pe care membrii grupării le foloseau pentru a comunica. Printre cei ridicați de ofițerii antidrog în această dimineață se numără Lucian Boncu, care a mai fost reținut în urmă cu câteva luni când aflat sub influența drogurilor a ucis o bătrână în timp ce conducea mașina. Anchetatorii spun că membrii grupării distribuiau drogurile doar către un cerc foarte restrâns de dealer local și consumatori fideli. De asemenea, stupefiantele erau vândute doar în incinta unor localuri. Printre cei suspecți de implicare în această rețea fac și câțiva cetățeni sârbi de la Timișoara, Dan Turcu, Europa FM. Polițiștii din Marea Britanie au descoperit aproape 40 de cadavre într-un camion frigorific. Vehiculul ar fi înmatriculat în Bulgaria. Șoferul a fost reținut, iar oficialitățile încearcă acum să afle ce s-a întâmplat. Florentina Mihaiță relatează. Camionul a fost găsit într-un parc industrial din localitatea Grace, situată la est de Londra. Printre cele 39 de persoane decedate se află și un adolescent, scrie BBC. Poliția susține că deocamdată nu se, se cunoaște naționalitatea victimelor și nici identitatea lor. lor. Cu alte cuvinte, anchetatorii nu știu dacă ar fi vorba despre migranți. Tirul venea din Bulgaria și a intrat sâmbătă pe teritoriul Marii Britanii pe la Holyhead, în țara Galilor, o rută mai puțin obișnuită pentru migranți. De altfel, anchetatorii cred că tirul ar fi venit cu feribotul din Franța și ar fi ales trasee și porturi cu un volum mic de trafic unde controlele de securitate sunt mai puțin riguroase și nu există aparate care detectează bătăile inimii și nici interesați. Șoferul camionului, un tânăr de 25 de ani din Irlanda de Nord, a fost reținut. Șocat de cele întâmplate, premierul Britan Boris Johnson a făcut apel în Parlament la găsirea și pedepsirea vinovaților. Such in human be down and to Toți acești traficanți de ființe umane trebuie vânați și aduși în fața instanței, a insistat Boris Johnson. Ministerul de Externe de la Sofia a cerut mai multe informații autorităților britanice și nu a confirmat deocamdată dacă acel camion fusese înmatriculat în Bulgaria. Anul acesta, trei bulgari și un cetățean afgan au fost condamnați pe viață după ce în 2015 au abandonat pe autostradă din Austria un camion frigorific în care se aflau 71 de cadavre ale unor migranți din Siria, Irak și Afganistan. Cei patru membri ai rețelei de traficanțe au refuzat să deschidă ușile furgonetei frigorifice, iar oamenii au murit sufocați. Mai multe unități ale armatei ruse au ajuns la granița dintre Siria și Turcia. E o consecință a înțelegerii în acest sens între președinții Vladimir Putin și Tayyip Perdoan. Armata rusă ar urma să asigure retragerea militanților curs din regiune. Turcia vrea să strămute acolo grupuri de refugiați sirieni care se afl pe teritoriul său. Armata turcă atacase anterior nord-estul Siriei. Cel puțin 100 de civile au fost uciși și mai bine de 100 de mii puși pe fugă. Expertul în securitate Harry Marco. Profitând de faptul că a fost învins militarește acesta și-a zis stat islamic, președintele Erdogan a luat o decizie de a forma o zonă tampon între Turcia și Siria, dar zona pe teritoriul Siriei, care a invadat, pur și simplu, nordul Siriei și a dus operații militare destul de ample, inclusiv cu lovituri din aer și cu artilerie pentru a îndepărta precuzii din Siria de granița cu Turcia astfel încât să creeze o zonă tampon zonă pe care să o controleze nu neapărat ca și când ar fi teritoriul Turciei, ci posibil cu alte forțe cum sunt de exemplu rușii Potrivit lui Harry Bucur Vladimir Putin e interesat ca militarii ruși să rămână în zona pentru a întreține conflictul din Siria. Moscova e unul dintre cei mai constanți susținători ai regimului condus de Bashar al-Assad. Trebuie să ne întoarcem în timp în 2011 ca să înțelegem ce caută Rusia acolo. În 2011 s-a declanșat așa zisă primăvara arabă. Din punct de vedere al Moscovei, 2011 a însemnat anul în care Occidentul a demonstrat că poate să schimbe regimuri politice. Politice, fără să cugerească teritoriul respectiv. momentul la care Rusia, în mod explicit, s-a văzut și pe sine într-un viitor apropiat, fiind victima acestui tip de politici, de încurajare a mișcărilor democratice. A, a hotărât să intervine acolo unde putea și a intervenit încurajând războiul civil din Siria. Expertul în securitate Harry Bucurmar cu știrile din sport acum cu Vasile Constantin. Bună seara, doi fotbaliști ai Naționalei României vor juca în această seară meciuri importante în Liga Campionilor cu echipele lor de club. La o zi, după ce am primit 21 de ani, Anis Hagi ar putea fi titular la gang, care o va primi în Belgia pe deținătoarea trofeului FC Liverpool. Mijlocașul tricolorilor a fost schimbat în weekend în campionat după o accidentare ușoară, dar presa din Benelux anunță că va fi pe gazon contra cormoranilor de la ora 22. Și Nicușor Stanciu va avea în față un super adversar, Slavia o va Nila Praga pe FC Barcelona după ce le-a mai înfruntat pe Inter și Borussia Dortmund, care se vor lupta acum între ele la Milano. În celelalte meciuri ale serii, Napoli merge la Salzburg, Olympique Lyon la Benfica Lisabona, Zenit San Petersburg la Leipzig, Lilo primește în Franța pe Valencia, iar Chelsea se va bate la Amsterdam cu Ajax, la care Răzvan Marin va fi aproape sigur rezervă. Partida din Olanda va fi arbitrată de o brigadă condusă de Ovidiu hațegan și va începe mai devreme, la ora 19.15 255 cea mai valoroasă hambalista a României Cristina Neagu ar putea rata campionatul mondial din acest an. Selecționerul echipei naționale Thomas Ryde se declară pesimist în privința șanselor ei de a participa la competiția din decembrie. Lidera tricolorilor este în prim proces de recuperare după accidentarea gravă la genunchi suferită anul trecut la campionatul european. Ryde spune că Neagu a început să se pregătească ușor, dar încă mai simte dureri. Medicii nu știu deocamdată din ce motiv, iar jucătoarea lui CSM București este foarte afectată că nu poate reveni pe teren, a mai dezvăluit tehnicianul suedez. Thomas Rüde crede că șansele ca Negus să joace la Mondial sunt în acest moment sub 20%. Fără ea și cu Eliza Buceschi abia întoarsă după o accidentare, România merge la turneul final cu o echipă lipsită de experiență, astfel că așteptările nu trebuie să fie mari, a subliniat selecționerul. La campionatul mondial din Japonia, naționala Feminină de handbal va juca în grupa C, alături de Spania, Ungaria și Montenegru. Punem punct aici jurnalului de seară, imediat începe Piața Victoriei, astăzi cu Alisia Bună seara, bine v-am regăsit, se fac și se desfac guverne în aceste zile și noi ne uităm la prioritățile pe care le avem, dincolo de politică, justiție, sistem electoral, cu sănătatea, de exemplu. Ce se întâmplă? Cine să fie ministru? Ce să facă mai întâi și mai întâi? și ce așteptări, realist vorbind, să avem. Despre sănătate și urgențele ei vorbim la Piața Victoriei cu Ana Gheorghiu și Carmen Uscatu. Inimoasele doamne care ne-au demonstrat că noi putem să facem un spital. Putem oare și mai mult? Revenim peste câteva minute. Noi nu spunem că produsele noastre sunt cele mai proaspete. Noi o dovedim zilnic. Vină la Kaufland și descoperă reducerile de 25% de luni până joi. Mâine, găsești ceapă galbenă vrac, cârnați de porc în mați de oaie și lapte-n-apolact 3,5% grăsime la un litru cu 25% reducere. Caufland! Și săptămâna ai bună! Câte? 24! Câte? 24 de miligrame de luteină într-un singur comprimat!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 Mama, dau o fugă până la farmacie A, îmi iei și mie Optisomn comprimate Mă ajută să adorm Optisomn? A, melatonina ta Da, dar pe lângă melatonină Optisomn conține și extracte din plante precum flora și hamei, care te pot ajuta să ador, Dar îți dau și o stare de calm contribuind astfel la obținerea unui somn odihnitor Mama, tu mereu ai dreptate Optisomn, noapte bună Acesta este un supliment alimentar citiți cu atenție prospectul La început v-ați dorit un bușor de nebuni Și totul era așa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 Problemele de digestie îți taie pofta de mâncare? Cu Digest ești din nou în joc! Dicex, foarte super digestiv, este rapid și eficient în problemele asociate digestiei dificile, ca tu să te bucuri de vie?